Cufărul Poveste populară lituaniană Odată, în vremuri de mult apuse, trăia un rege care o ducea foarte rău. Tot ce mai avea erau un fecior pe nume Iaroslav și 11 ostași. Când și a dat seama că i-a sunat ceasul, a poruncit să fie chemat fiul lui. Iaroslav, când voi muri să mă îngropi cu toate cinstea? Iar pe urmă, să dai poruncă ostașilor să sape la colțul castelului. Acolo vor găsi o hrubă. În hrubă se află un cufăr, iar în cufăr trei daruri de la nașii trei. Spunând aceste vorbe, regele și-a dat duhul. Prințul Iaroslav l-a îngropat pe tatăl său cu toată cinstea. Apoi i-a chemat pe cei 11 ai săi și le-a poruncit să sape la colțul castelului. Abia a treia zi spre seară au dat peste hrubă. Iar Oslav a ridicat capacul cufărului și... dezamăgire. Acesta era aproape gol. În cufăr se aflau doar trei vechituri. Un chimir ponosit, un cor de vânătoare, o pungă goală și... Hrisovul. Iaroslav a luat Hristovul și a citit Dacă te încinci cu chimirul și spui unde vrei să mergi Într-o clipă te trezești în acel loc Din vechiul corn de vânătoare, dacă suni Îndată se adună o oaste uriașă Iar punga cea goală Dacă dai cu ea de pământ și apoi ori ridici Se și umple cu galbeni Mai să fie! Ajuns în camera lui Prințul a aruncat punga de pământ Iar punga într-o clipă S-a umplut de galbeni strălucitori Avea acum atâția galbeni Că nu-i putea număra Apoi prințul și-a mintit Că regele vecin are o fată Nespus de frumoasă Iar cum lui venise vremea să se însoare S-a încins cu chimirul Cel ponosit și Vreau să ajung La prințesa Vilia În aceeași clipă Așa a și ajuns în fața ei. Prințesa Vilia s-a mirat nespus și l-a întrebat Cine e și cum ai apărut aici? Eu sunt Prințul Iaroslav, din regatul învecinat și am un chimir care mă poate duce într-o clipă oriunde doresc Lasă-mă să-i la tatălui meu, te rog Arată-i el dacă vrei Prințesa a alergat în grabă la taicăsu și a povestit ce fel de chimir era acela Regele l-a luat și l-a ascuns într-un cufăr Iar ficăzii i-a dat unul din chimirele sale, asemănător cu cel fermecat Vilia s-a întors și a înapoiat prințului chimirul pe care îl dăduse regele Apoi prințesa Vilia s-a apucat să-l descoase Cum a făcut el, un prinț sărac, de s-a îmbogățit așa deodată Și prințul, fără gânduri ascunse, s-a apucat să-i povestească în punga asta veche și goală sunt atâția bani cât nimeni n-a văzut vreodată. Trebuie doar să o arunci de pământ și într-o clipă se va umple cu galbeni." Iaroslav, permitem să o arăt și tatălui meu. Nu cred că în viața lui a văzut o asemenea minunăție." Bine, Vilia. arată i Vilia a alergat iarăși la tatăl său și a povestit de noua minune." Regele a aruncat repede punga în cufărul în care se afla și chimirul. Apoi a dat prințesei o pungă a idoma cu cea fermecată ca să o dea prințului în locul celei adevărate. Prințesa a alergat înapoi la Iaroslav și s-a purtat cu prințul atât de frumos încât l-a făcut să-și piardă capul și să uită să-i spună și despre cornul de vânătoare pe care l-avea în buzunar. Și prințul și-a luat rămas bun de la prințesă și a vrut să plece acasă. S-a încins el cu chimirul și și-a pus în gând dorința să ajungă înapoi la castelul său. <hă> Dar nu s-a mișcat din loc. Iaroslav și-a dat seama că fusese înșelat. Atunci a scos din buzunar cornul de vânătoare și a suflat în el. Imediat au pornit să se adune staj din toate părțile, de nici nu-i puteai cuprinde cu privirea. Când au văzut ce se pregătește, Vilia și tatăl ei regele s-au speriat. Atunci, prințesa cea vicleană l-a întrebat prietenește pe prinț Iaroslav, eu am vrut doar să strag o păcăleală Haide, trimiteți ți asta de aici și îți vei primi înapoi și chimirul și punga Iaroslav a crezut și și-a strâns armata Ia spune de unde ai tu această oaste atât de numeroasă? Am un corn de vânătoare Trebuie doar să suflu în el Și într-o clipă se adună atâția ostași cât am eu nevoie Vai, arată-mi și mie acest corn neobișnuit, te rog Promit că nu o să-i îl duc tatei O să-l văd doar eu Iaroslav, de bună credință, i-a dat cornul Vilia l-a apucat și a suflat în el Prințesa cea vicleană le-a poruncit ostașilor Să-l ducă pe prinț într-o pădure deasă De nici drumul spre casă să nu-l știe Rătăci prințul nemâncat trei zile prin acea pădure Până când a dat peste un măr cu mere frumoase A mâncat din ele cu foame Și apoi l-a S-a mișcat cu greu până la un pârâu care curgea în apropiere Dar un somn greu l-a cuprins Că nici setea nu și-a mai putut o potoli. Când s-a trezit Mare a fost mirarea să observe că în timpul somnului îi crescuse un nas cât toate zilele de mare. L-au trecut toți fiorii de spaimă. Bine că apa era aproape și o putea lua cu mâna. A băut cu sete și cu cât lua mai multă apă, nasul devenea mai mic. A băut în truna până seara târziu când în sfârșit nasul s-a făcut mic la toți oamenii. Atunci a venit ideea prințului cum să o pedepsească pe prințesă pentru înșelătorie. Și a umplut buzunarele cu mere obișnuite, a pus și încă mâșa făcută trăistă și s-a dus pe la casele oamenilor să le vândă. E, a luat bani bun pe ele. Cu banii câștigați și a cumpărat haine noi ca să nu fie recunoscut și un s-a întors în pădure, a umplut coșul cu merele fermecate de data asta și fără teamă a plecat spre palatul prințesei. Iaroslav le-a vândut slujitoarelor din merele fermecate, apoi și-a văzut de drum. Ei, și să vezi ce larmă s-a iscat la palat! Tuturor celor ce le-au mâncat Le-au crescut niște nasuri uriașe Cât toate zilele de moași. Din cauza lor, la palat era așa de mare înghesuială De nici nu te puteai mișca Dar cel mai mare era nasul prințesei Ea mâncase cele mai multe mere Între timp, prințul s-a îmbrăcat în straie de vraci S-a dus la pârâul din care băuse apă până ce revenise nasul la loc și au umplut mai multe sticle Dar într-o sticlă a luat apă obișnuită dintr-o fântână Apoi a pornit spre palat Acolo a făcut în științare că el este un vrac vestit care vindecă orice boală Vilia nu mai putea de necas. A făgăduit vraciului orice, orice, numai să facă ceva ca să aibă nasul de mai înainte. Mm, nu e așa simplu. Se vede că te-ai făcut vinovată de ceva dacă nasul nu ți se micșorează. Ia spune-mi, spune-mi ce rău ai făcut și poate voi izbuti să te ajut. Of, am furat de la un prinț un chimir fermecat o pungă fermecată și un corn fermecat. Și am poruncit și soldaților să-l arunce într-o pădure adâncă. Foarte rău. Știu, am făcut un mare rău, dar cum aș putea să-mi îndrept vina? Dăm chimirul, punga și cornul. O să le dau eu prințului. Când le va primi, cu siguranță nasul tău se va micșora. Iaroslav le-a luat înapoi și i-a dat viliei să bea apă din pădure. Dacă nasul era de încă un cot și jumătate, prințul nu i-a mai dat apă și prințesa a rămas așa, slută și urâtă până la sfârșitul zilelor. Și Iaroslav a devenit iar bogat și fericit și a găsit o fată săracă, dar frumoasă și cinstită și s-a însurat cu ea și uite așa au trăit fericiți și poate, poate că mai trăiesc și azi.